Pohdin tässä vapaamuotoisesti seuraavaksi äänen tallentamista nykypäivänä ja digitoidun aineiston hyödyntämistä tekoälyn mahdollisuuksien myötä. Ensinnäkin tekoäly on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia. Tavallaan tiedon tallentamisen suhteen ja ylipäätänsä niin äänen hyödyntämisen suhteen. Ja nyt tässä tulee mieleen sellaisia perusominaisuuksia, mitä olen itse käyttänyt lähiaikoina ja ne on poimittu eri lähteistä, YouTubesta. Ja, ja ja oman kokeilun kautta ja myöskin erilaisista keskustelupalstoilta nykypäivänä on paljon tietolähteitä erilaisia. Ja ensinnäkin ajatuksena on se, että jos on omia ajatuksia, joita haluaa tallentaa, niin kun sen saa digitaaliseen muotoon, niin siitä tulee muistipalvelu. Tallennuspaikka, muistio ja äänen, jälkikäsittely, tekoälyn myötä on erikoinen ja uusi mahdollisuus, kun se ääni voidaan tunnistaa tekstiksi. Ja sen myötä sen tekstin voi tallentaa tiedostoksi. Ja sitten voi käsitellä sitä eri palveluilla nykypäivänä, on tunnetuin varmaankin, tämä chat-GPT, sitten on DeepSeek ja niin edespäin. Sitten on Notebook LM ja monet muut mahdollistavat sen, että hyödynnetään sitä äänitiedostoa. Mutta sitten samalla voi miettiä sitä, että hetkinen, jos on vanhoja tallenteita. Esimerkiksi joku luentotallenne tai joku tämmöinen puhe, jonka haluaa analysoida nykypäivänä tai tehdä siitä koosteen tai jotain muuta. Niin se on mahdollista nykypäivänä, kun poistaa sitä kohinaa äänestä ja muuttaa sen tekstiksi. Tai suoraan tunnistaa sen, sen tekoälyohjelman importin myötä. Jos se vain ottaa vastaan äänitiedostoja, niin se voi tunnistaa sen niin kuin sisäisesti. Ja muokata sitten, tai ottaa sen niin lähteeksi jatkokäsittelyä varten. Ja tämä on erikoista, kun on tottunut siihen, että tallennetaan ääniä ja tehdään itse sille muokkauksia, niin nyt voikin miettiä sitä ääntä myös tämmöisenä tiedon tallennuspakettina ja sitten sen muokkaamista ihan uusiin muotoihin. Ja nyt sitten esimerkkinä olen tässäkin kurssilla jonkun osuuden tehnyt sillä tavalla, että on kävellyt lenkillä ja puhunut siellä talteen äänitallennosta ja sen jälkeen tunnistanut tekstiksi ja sitten käsitellyt sitä näillä tekoälypohjilla ohjelmilla. Nyt kun ajatellaan, että kuinka paljon Ihmiset nykypäivänä pystyy hyödyntämään tällaisia tekniikoita ja opiskelemaan sitä kautta uusia asioita. Käyttämään muistiota uudella tavalla tai keskustelemaan Chat-GPTn ja muiden palveluiden kanssa äänen myötä, niin tullaan niin kuin siihen, että mitä kaikkea voi äänitallennuksella tehdä. Ja nyt kun... Tässä kurssilla puhutaan digitoidusta äänestä, niin jos on tehty haastattelu vaikka 10 vuotta sitten, niin nyt se voi tänä päivänä entisöidä poistamalla kohinaa ja muokkaamalla siitä vaikka tunnin haastattelusta. Se tekoäly poimii ne pääkohdat tämmöisestä keskustelusta ja... ja mitä kaikkea se mahdollistaa, niin ollaan niin kuin, voisi sanoa, uuden äärellä ja mielenkiintoisia juttuja voi syntyä ihan uudella tavalla. Voidaan koostaa dokumentteja tai muita, tavallaan typistää iso tietomassaa erilaiseen muotoon ja mielenkiintoisiin tapoihin esittää asioita jälleen eteenpäin. No, sitten tullaan tietysti siihen, että missä tulee se luovuus ja ettei kaikki me koneiden käsiteltäväksi. On hyvä muistaa ja pitää yllä sitä omaa, omaa itseään kaikissa tuotoksissaan. Että ei ole mitenkään mielekästä niin tarjota sinne tekoälylle kaikkia materiaalia ja odottaa, että se tekee valmista. Tuotosta, vaan itse olen katsonut asiaa tämmöisen keskustelun kautta ja, ja pyrkinyt, että se tuotos, mitä täl, tällaisesta prosessista syntyy, niin on sitten aina oman, omanlainen ja, ja hyödynään sitten niin kuin, niin kuin uskon monen muunkin tekevän, että tietyissä vaiheissa aina sitä tekoälyä. Nopeuttamaan tiettyjä prosesseja ja mahdollisesti luomaan uusia yhteyksiä ja auttamaan uusien sovellusten hyödyntämiseen ja niin edespäin. Että se se niin täydentää ja vahvistaa sitä omaa juttua ja, ja sillä tavalla se ei ole niin kokonaan tekoälyn tuotosta lopulta joku uusi asia. Mutta tämä tuli nyt tämmöisenä äänen vahvana hyödyntämisenä. Tietysti jos ajattelette ylipäätänsä, niin se puhetunnistus tekstiksi on mahdollista tehdä suoraan tietokoneellekin tekstikenttään puhumalla. Se nykypäivänä Windowsikin tunnistaa äänen ja näin, mutta sillä ei puhuta nyt vanhan materiaalin digitoinnista, mutta... Jos se on tehokasta, että puhumalla saat tuotettua tekstiä. Se on ollut jo tietysti useampia vuosia, mutta se nyt korostuu tässä, kun keskustellaan myös näiden tekoälykielimallien kanssa. Näin. Tämän haluaisin nyt tässä tuoda esille nyt äänitalenteiden suhteen.